Anem fins al Teatre Municipal, aquí trobem en Jordi Plana, que avui a les 7 de la tarda s'inaugura aquesta exposició que ens fa no un, sinó a dos llocs, com a part de, de l'Arteca, el Tabarín, el vestíbul del Teatre Municipal de Palafragí i també la Biblioteca. Jordi, bon dia. Bon dia. En eh, què consisteix aquesta obra pictòrica que ens presentes? Doncs és una obra que l'he fet pràcticament tota, no pràcticament, l'he fet tot amb l'ordinador, és a base de, de, de la informàtica, dibuixant amb el Maus, uh -huh. la rata. Oh, I eh. com, com és que t'has aficionat amb això? Mira, vaig començar... Bé, bueno, jo he pintat tota la vida, des de que, que era petit, que, que pintava, i fa uns deu anys que em vaig començar a fer això, com un divertiment, perquè el posava amb el Facebook i així... Eh, em he remanat viu surjan i han tinc uns 600 de disossos de quadres aquests. Mm -hmm. quin, quin és el procés que, que fas des de que surt del mouse del, del teu ratolí fins que arriba aquí a estar exposada? Ah, bon, bueno, o sí, sigui, llavors té, el, té portar, el tinc de portar amb un impressor que l'imprimeixi, mm -hmm. perquè és clar, és jo el tinc amb un pendrive el porto tot aquí i llavors l'imprimeixen i el posen amb, un, amb una planxa que és de paper, pos és i que queda molt bé com a quadre. En què bases, bases? Quina és la teva inspiració per fer aquests quadres? Ah, no, no sé, mira, depèn, depèn. Són coses diferents. És un tipus que hi ha molt de, de pintura de molt de colorido i, és una mica naïf, també,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 Yeah. Uh, tot, el, uh, uh, tot és per difícil tant una cosa com l'altra tots ens fem una embolic amb el ratolí moltes vegades és fàcil sí. o se n'ha sí. d'aprendre d'això? jo he hagut de parar una mica ara perquè tinc la mà dreta que m ha, m ha, fa molt de mal i, i esclar, la fas treballar molt i molt els dits ho el fas treballar mm -hmm. molt i molt per fer això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 Jo, no, no, no els ho venguin. No. Mm. Mm. Doncs a disfrutar-los mirant-los, no? <ríe> <ríe> Seguint amb aquest projecte o el amb altres... Jo que... vaig començar a fer-ho per mi, eh? per, per passar el rato, jo. Mm. I, i, i m'ha passat molt bé, per cert. Pot... M'agradava, i com que els ho passava a Facebook, també la gent opinava, li agradava, i deia coses... I... Mm. Sí, si busquem al Facebook Jordi Plana trobarem moltes més obres aquestes totes, totes, totes. Totes, totes. I en, totes Sí, 600 ben bones o més Molt bé, doncs ho sí. farem i, i demanem a la gent doncs, que us vingui a visitar amb aquesta